Мерщій прохопився старий. Тебе давно не було на Бедестані, шановний сіна мага, напівзапитливо, напівосудливо зауважив Гріті. Хіба насмілився б я нікчемний раб занести ногу на килими торгівлі в час смутку по смерті великого султана Селіма, хай насолоджується його душа в садах Аллаха? «І поки мене належний час після початку царствування великого султана Сулеймана, якому хай воздасться найнижче поклоніння», – заскімлив Сіна Мага. «Маєш товар для мене?» – припиняючи його розбалакування, майже суворо спитав Гріті. Сіна Мага ляснув у долоні, і чорний євнух, який крутився поблизу, вмить кинувся кудись у бік, щоб за хвилину виступити разом Ще з кількома такими самими безбородими на чолі вервечки закованих на шиї гарних чорнооких дівчат З одягнених попри осінню холоднечу досить скупенько Та ти смієшся, вигукнув розгнівано Луїджі Смієш пропонувати мені те, до чого дотикалося залізу? Ми вмістили на шиї в них кайдани, і вони вимушені піднести голови я недостойний хотів щось показати для твого друга Ефенді, пробурмотів злякано сіна мага. Якби ти знав, хто мій друг, під тобою б навіть земля, вдоволено промовив Гріті. Маєш щось путяще, то показуй, а не видзвоню й залізом. Хіба так дзвенить моє золото? Сіна мага, крекчучи, підвівся скилима, підібрав поле товстого халата клоняючись тепер уже не так перед Гріті, як перед Ібрагімом, повів їх у бічні переходи, в темряву й плісню. Старий яшуканець бурмотів гидливо Гріті, спотикаючись у темряві, трапляючи в смердючі калюжі своїми тонкими сап'янцями, з обуренням вдихаючи запах плісняви на стінах. З темряви їм назустріч виступили якісь дві постаті – Ще чорніші за саму пітьму. Впізнали сіна Магу, Щезли, тоді попереду Заблимало кілька вогників. Валахія виконував твоє повеління Спокірною головою, Беєфенді!» Криктав сіна Мага. «Ти невмисне завів нас У таку темряву, де не побачиш Навіть кінчика власного носа, старий, Пройди світи!» вилився Гріті. «О, достойний!» Сплеснув руками сіна Мага. «Те, що вже продане...» І зветься Сахіх належить тому, хто купив, і зветься Мюльк. І ніхто без згоди господаря не сміє поглянути на його власність. Так говорить право шаріату. Чи ж міг я не сховати те, що треба було сховати від усіх очей, щоб соловей розуму не втратив спокою від свіжості цієї рідкісної квітки північних степів? Вона виросла там, де панує жорстока зима. І над замерзлими ріками віють крижані вітри. Там люди ховають своє тіло під м'якими хутрами, воно в них так само м'яке. Вони вже були коло світильників, але не бачили нічого. «Де ж твоя квітка?» – знетерпеливився Гріті. «Вона перед тобою, о, достойний!» І Брагім, який мав очі зіркіші, уже побачив дівчину. Вона сиділа по той бік двох світильників. Здається, під нею теж був килимок, а може, товста циновка. Уся загорнута в чорне, з чорним покривалом на голові і з непроглядним чарчафом на обличчі. Дівчина сприймалася як частина цього темного, затлого простору. Якась закам'янілість дивна. Химерний темний предмет без тепла, без руху, без щонайменшої прикмети життя. Сінамага ступнув до темної постаті і рвонув покривало. Буйно потекло з-під чорного шовку сліпуче золото, Вдарило таким несамовитим сяйвом, Що навіть досвідчений Луїджі, якого важко було чимось здивувати, Охнув і відступив від дівчини. Натомість Ібрагіма незбагненна сила, мов би, кинула до того дивного волосся. Він аж похилився на дівчину, вловив тонкі пахощі, які струменіли від неї. Дбання досвідченого сіна маги. Йому передалася тривога чужинки, її пригніченість і дивно. Але справді так. Її зненависть і до нього, і до гріті, і до сіна маги, і до всього довкола.